Bunul rinocer fantastic! Suzana Deac Desenul însingurat al brațelor de mai te cheamă aproape cum pășește bobul de grâu spre maturitate. Se zvârcolește apa în lac fără să iasă din matcă Rostul ei să stea în geografia destinată, cel mult să vadă cum fac rotocoale privirile rupte din ceață. Desenul însingurat al brațelor de mai, pomul răsfiră visele pe crengi, hotarul tace uitându-se de el. Rodian Dragoi, Maia, bunul tău rinocer, de la o vreme umblă numai prin cer, un e fantastic, alteori e de fier, niciodată nu se simte stingher și e mândru de-al său bijutier. Mihaela Dumitriu Mit, adevăr sau iluzie, totem ascuns în lut, doar mâna cea ilustră în ființă a prefăcut necuvântătorul, refăcut din ordinul dragonului temut. Vasilica Ilie Înpețit pe rinocerul fantastic Glumă Se știe că Din moși strămoși Au fost povești cu feți frumoși Ce încălecau pe cai Fantastici, hrăniți cu Jar și enigmatici Zburau legați de șei Ca să nu cadă și aterizau La câte o șeherezadă Acum Există bunul rinocer fantastic Creat de maia cu aripi și acrobatic. Feciării care vor să se însoare și pleacă în pețit la domnișoare încalecă perinocerul naripat, hrănit cu jar și cu iubire adăpat. Ajunși la destinație, sunt acceptați, devenind dita mai bărbații însurați, așezați la casa lor, cum se mai spune, înfăptuind în viață numai lucruri bune. Și astfel, Bunul rinocer înaripat Pe băieți de burlăcie i-a scăpat Lectura Maia Martin